goeiemiddag aan een en amal wat ingeskakel is en baie dankie dat jy ingeskakel is. Nou ja, ons doen vandag uh, op ons program op die horizon is daar weer een likkie wat uitgereik word en die likkie behoort aan Marcel Delmeide. Het uh, is uh, sy likkie um, wat is iemand anders wat ons vandag aan jylle voorstel, en uh, ja, ek wil hy, jylle moet lekker luister, en jylle moet Marcelse muziek geniet. Nou, voordat ek met hom gesels, gaan ek eerst so een paar van sy likies vir jylle uh, speel, en uh, dan gaan ons met hom gesels. Nou, hy het oor die afgelopen 10 jaar synonym geword, met die plaaslijke toneel en nou, om my af te skop, gaan ons luister na sy debiet uitreken en dit is bly een bietjie langer lekker luister die, kom hy Daar is rytme in my hart vanavond Jy is wat ek soek, as jy nie weet nie sal jy nooit weet nie Ek was vol op een vrijdag hand, jy en kyk en niks in my kon keer nie, my kon keer nie. Ek jou gesien, ek moes jou sê, ek dink ek's dood en in die hemel, jy is een engel. Ek verloor myself diep in jou, ek was maar alpuit nie te drome, maar nou staan jy voor my. I I see and maybe we my I dance will dance and my stories will in my studies will be see it yeah Weet nie, sal jy nooit weet nie Jou overleid my hart, ek sklaver lief Ek voel hoe als verane, is niemand anis Ek jou gesien, ek moes jou sê Ek doent ek stoot in die hemel Jyse engel Verloor myself diep in jou Ek was maar altyd net een drome No stand yeah for my iced tea and made the call my dance a whole dance in my studio's whole deal see it yeah was Marcel Delmeida met Blijie Bietjie Langer en uh, dit was sy debietalbum van daar die tyd en uh, ja as ek so voor en toe gekyk het, dan lyk het vir my of hier vir ons een probleem voorlee vandag. Ek kan nou nog nie my vinger daarop op sit nie, maar kom ons hou maar duime, laat ek my verbeel. Eh... Uh, en dat dit nie waar is nie. Daar wees net vraagtekens na die onderhoud wat dit met Marcel gehad het, en dit wil sê dat hy nie ordentelik opgeneem het nie. Hoops! En uh, ja, nou wacht, kom ons gaan aan met die program en ons kyk wat gebeur wanneer ons daar kom, hou duim vast, laat dit toch vir ons werk. Nou, ons kom by uh, die volgende ene, en uh, dit is dis hoe sy daans is die kunstenaarse derde enkelsnit en volg op die vrystelling van sy debiet Afrikaanse enkel, enkelsnit uh, wat ons nou net geluister het, uh, bly bykie langer wat uh, baie goed ontvang is en steeds op baie uh, radiostaties landwijd gehoor word hier is uh, sy liekie bly bykie langer Kom ons gaan. Nee, sorry, hierdie is het dis hoe sy daans. Jo! Ek stussen woorde en ek hoor The music that I play and I'm starting to search for you dim, but I know it's you What you're standing for my it's just our last night This is Suzy and words and I hear you the music that I play and I start your This is a Lekker ene, vir enige party, soms daai ene kan uh, geniet. Ja, dit lyk vir my, daai probleem is a werklike probleem, uh, so ek is bitter jammer daar die uh, gedeelte van die onderhoud uh, het nie opgeneem nie, uh, is, uh, en en en so, ek sal net dan sy muziek vir julle kan aanbied, en dan so a bietje achtergrond kan gee, oor wat uh, ons oorgezels het, uh, ek ken uh, Marcel uh, Delmeide vloer veroogend. oké okay, <coughs> ons kom nou by uh, nog een vrystelling van uh, Marcel en uh, dit is een die liekie se naam is Forever Mine. Lekke luister hier, kom hy. Broken glass and put it on the green, green grass of heaven on my way back home. Blow kisses at do wind tonight underneath the starry sky with me on my Die baie goeie ene daar, dier Marcel Delmeida, en uh, ja, ek ek, ek, ek seker groot gevolg en uh, mens kan sien, of mens kan hoor hoekom dit dan ook al sal wees. Nou, ek sal my memories moet inspan, my memory banke, en uh, vir julle moet weergee waar ons gesel sit, en wat sy antwoorde was, en so voorts, maar, uh, dis wanneer ons nou daarby kom, ek gaan eers gauw, hierdie klompie liekies, uh, klaar daar is nog so vier of vijf van hulle, en uh, dan gaan ons oor, na die geselserij, um, wat ek, natuurlijk al twee kante sal doen, <laughs> uh, nou, <coughs> Ek sien, wat het ons, uh, uh, ja, in, in 2013 word Marcel genader om as gaskunstenaar te verskyn op die TV program Nood voor Nood. Die reaksie is goed en in 2014 is hy die heel eerste kunstenaar op die uh, eerste episode van uh, uh, Missiek en verskyn verskyn kere daarna weer op hierdie program, nou ja, ek het een van sy plate wat hy op hierdie uh, musiek roulette gesing het, het ek hier vir ons opgeneem, of, ek uh, ben uh, uh, hy doen een reeks plate daar so, en uh, <coughs> dit is wat ons volgende na gaan luister, hier kom hy met sy optrede op musiek roulette, lekker luister, is so een uh, uh, mengelmoes van programma, ach van liekies, Luister. Sitter op kennis en kans. Al die die volgende speletjie kom uit reelietjies wat ons eerste kunstenaar vernaam tot Pescolet is om sy graad en regte te voltooi en was op 'n heel eerste musiekrolet ooit. Welkom terug, Marcel da Thank uh you. -huh. Give stand my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure yeah. I don't daar kan julle hoor na aanleiding van die reaksie van die skare dat Marcel baie, baie gewild is in daar die geledere en uh, dat hy uh, energiek kan vertoon of ja, ek het vir hom gevra hoe, hoe, wat doen hy om fiks te bly, om energiek toes hy, hy spandeert uit in die uh, gym en uh, soveel tyd is wat hy boonke kan en uh, ja Uh, hy uh, beskou homself as redelijk fiks uh, en hy stem saam om ons moet fiks kan wees om in daar die bedrijf uh, uh, impression te maak uh, en ja, hy het ook opgetree op uh, The Voice nou Weet, ek het om gevra aan wat sy muziek was hy meerumdeels blootgesteld gedeerende sy grootwoord jare, hy sê sy ouwers so sy pa vooral het om aan Elvis Presley, dat hy daar luister en sovoors, maar hy self het toe later beginne luister na mense soos uh, waar op sy, sy, sy, sy eie optreders opgeskwee het, was Bon Jovi Guns N Roses, Aerosmith Billy Idol, Queen, Def Leppard, ACDC en Matlie Kroo en uh, hy het allemaal invloed gehad op sy persoonlijke stijl. Nou, kom ons luister na die volgende ene. en Marcel syng hier so, uh, wel, hy syng Engels en Afrikaans en uh, die een wat ons nou na gaan luister is, uh, I can't help falling in love. Marcel Delmeida, Ek kom hy! For van die muziek het julle seker afgeleid dat daar die stiliekie wat hy gespeel het op The Voice, en, uh, en dit was in uh, rondte 1 gewees, en nou, ja, dit was so treffend, dat uh, uh, as jy die video gaan kyk, dan sit uh, Karin Zoid, dan sit sy daar, in via traan af, so, ja, uh, mens raak aan die hartspere, dier uh, sulke Uh, wat ek wil nie sê, wel, noem het romantische muziek, ja, ok, ons het nou geluister na sy optrede op uh, die uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, muziek roulette en dan weer, net daarna het ons nou geluister na The Voice en uh, kom ons geluister nou, maar net voor ons dan geluister na die ander ene op uh, Idols, uh, ek het om gevraaf, hy ooit coverlikies doen, Uh, by, tydens hy optredes en uh, hy was beslis ja, dat hy dit wel doen hy sê die verskeidenheid is altyd nodig en uh, om jou uh, gehoor tevrede te stel en hy was nog nooit by enige van die kinstefeese waarop hy, hy wil graag en as ek om vraag wat er een wil hy graag, die graagste by optrede dan is dit sonder om te aarsel, sê hy in die bos. En, ja, um, en, uh, hy het, in, wel, ek vraag aan sy menig, waarna luister die algemene muzieklebe vir deesda? Luister hulle na die melrieke, of is die meermale die ritme, of die melodie? Hy sê vir homs beslis, is dit die melodie, die, uh, lirike kom alternatief, jy weet, as jy eers happy is met die melodie, dan luister jy vir lirike, en as dit ook mooi is, dan is dit net een bonus vir jouself, en die genre wat hy homself in klassificeer, is sonder twyfel poprock uh, het hy somedadelik gesê, poprock is die uh, klassifikasie van sy genre. Nou oké okay, ons is nou trek ons by sy idols optrede en uh, kom ons luister, hier kom hy. Just this monster It goes Yes, that's good, that's good. Ja, ok, daar knippel hom nog kort ook. Hulle was heel happy geweest met sy performance nog lang voordat hy klaar was met die uh, Likkie. Maar uh, ja, ook uitstekend gedoen en dit het om een plek geverseker daai. Uh, ek het om gevra of hy enige permanente venues het waar hy gereeld oog. Hy het die hele paar opgenoem en... Uh, hy sê, dit is belangrik om so uh, a resident uh, optrede plek te hee, waar jy gereeld by optrede. Uh, in sy huishouding is hy getrouwd, gekuis, verloof. Enige kinders het hy gesê, hy was verloof gewees tot onlangs, en uh, ja, hy is nie meer nie. En sy troeteldiere wat hy in hy huis het, hy het een kat, hy het die katse naam ook gesê, en uh, Toe in die mate, wat, wat dink hy het verander in sy uh, talent? Uh, word hy beter en wanneer dink hy sal die mens die piek van jou performance of jou uh, ja, uh, vertoon bereik? Hy sê hy is nou daar waar die piek gaan bereik en uh, hy sê gewoonlik so om en by 30 jaar oud aanbereike mens die piek. En hy, ja, hy het opgetel elke jaar uh, van sy oorspronkelijk tot ongeveer nou. Nou, uh, hy is een van die gelukkige of die min gelukkige mense wat die orkest het, wat saam met om optree. Uh, en uh, uh, ja, hy hoef nie so veel soos ander kunstenaars te uh, staat te maak op backtracking's, nee? En, uh, ja, uh, en hy bemaak omself, ok, kom ons luister na hierdie ene, uh, dit sal nou wees voor ons moes gekom het by die onderhoud wat toe nie uh, opgeneem het vir een of ander rede nie, ek, ek is bitter jammer en ek is jammer daar oor uh, Marcel, maar, baie dankie vir jou tyd in elk geval uh, ons het daarom so bykie achtergrond oor die man gekry en uh, ek probeer so ver as moendlik probeer ek hier hoe noem hulle dit uh, improvise of uh, sommer uh, wat ek kan onthou van die onderhoud vir julle weer te gee en uh, ja, so interessante mens Marcel Delmeida dis een uh, Portugeese naam en van Marcel Delmeida. Sy pa was Portugees. Uh, ok, ons luister. Kom Krui van Myne ook een van sy uh, liekies wat hy opgeneem het. Hier kom hy. En. Dan Johanne, Rock is die genre wat hy sê, hy doen en daar het jylle goeie bewys daarvan. En ja, men sal deur kan party tot die son opkom met daar die muziek en dit is van Marcel Del Meida. En uh, ja, ons, ek, ek, ek gaan in elk geval probeer, want kyk wat gebeur as ek nou hierdie knoppie druk wat sê, kom ons begin met die onderhoud, he? Kom ons kyk. 1, 2, 3, hou duime, gaan hy. En dit is een, nie, hy het dwarsdeer gegaan, sonder om enig iets te sê, so dit is een feit, dat die onderhoud het nie opgeneem nie. Hy, dit is die eerste keer, wat dit met my gebeur, ek weet nie wat is, of het skielik die rekenaar is, of wat nie, want ek sien dit ook met die, die uh, opnames uh, van, uh, van, van uh, muziekstukke, uh, dat uh, hy wil nie dees daar opneem nie, hy geef my altyd een sad story, en uh, so met die opname van die uh, onderhoud, het hy precies diezelfde gedoen, maar moet nie bekommer wees nie, uh, Marcel maak vir ons muziek, en uh, ja, ek het hom gevra of hy homself bemaak, en of is hy dier een agent aangeteken, nou, hy het genoem dat uh, Stalboost Music bemaak kom, en uh, dat hulle uh, zorg vir sy onderhoud en al die type uh, goed is, en nou, om bespreking te maak vir sy optredes en so aan ek het hy gesê, sy telefoonnummer, nou die telefoonnummer wat ek het vir hom, ek het hom toe nie is neergeskryf nie, ek het gedoog, ek het hom beskikbaar so, maar hier so, as julle met Marcel in beverbinding wil tree, 082-526-9261, ek herhaal hom, 082 5269261 en dit is as jylle met hom in verbinding met, wil, wil tree met enige iets wat uh, dalk bookings of wat ook al, wat ook al, as jylle hom wil bespreek uh, en hy is beskikbaar, hy hou van groot optredes waar so 3600 mense is en hy op die verhoog, hy sê maar enige soort optrede is welkom hy sê vir die uh, na baie toekomst. Hy sê vir die hele rest van uh, juli is hy vol bespreek. Hy sê en dan uh, vir die toekomst, hy beplan om nou so'n een plaat per maand uh, uit te reik en uh, so hy gaat hard werk, dit is nie sommer net hier jy, om een plaat uit te reik nie. Hy gaan... Uh, vir die volgende paar maande, sê hy, gaan hy uh, plaat per maand uitreik, en hy sal ons op hoogte hou van al die nieuwe uitreiking van hom. Nou, nou, uh, ja, uh, al wat toe basis oorgeblei het, vir my om met hom te discuss is, sy heel niets te baba, en uh, dit is die een wat hy toe, oor gesels, en die Likie'se naam is iemand anders. Nou, hy het die ander persoon genoem, wat saam met hom die Likie geskryf het, en ongelukkig het ek nie nota gemaakt, en ek het gedoog, ach, ek het als op type, je weet, ek het als gerekoord, <laughs> in twee ty nie, maar, ja, uh, maar die Likie'se naam is iemand anders, en, dit gaan basis daar oor, oor, uh, om, eh, uh, iemand te verloor, uh, uit die verhouding uit. Hy sê, en dan sit die mens terug en jy weet, sy is nou saam met iemand anders in die verhouding. En, ja, dit bring gevoelens in die mens op en, uh, dit, uh, uh, ek sê vir hom, dit is glad nie, een lekker gevoel, daar nie. Uh, ek kan min of meer insien. Hy sê, ja, hy en die persoon het die legendarie opzicht, geskryf en hy, is nou, uh, hy doen nou die rondes en dit lijk of hy goed gaan doen. Iemand anders. En hy lijk ook natuurlijk, hy wil graag dat mense uh, of die luisteraars dan na die YouTube toe moet gaan en die liekie gaan opzoek daar en like die daar en los een positieve comment. Oké, okay, kom ons, ja, ek gaan nou uitspeel modaaliekie, so ek sê vir Marcel, sê ek baie dankie vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, is nou jammer dat het nie so lekker uitgewerkt nie, ek wens om alle voorspoed vir die toekomst, en ek geloof dat sy nietste is iemand anders, vinnig en uitgehoor sal word en dat nog baie meer van sy nieuwe vrystelling in die toekomst sal vloei soos hy beloof het en hy sal ons op hoogte hou daarvan en natuurlijk ook dat die besprekings gaan inrol en uh, ja nou so het het vir my tyd geword om af te sluit waar ek gewoonlik so bykie meer as een uur een, ure, een ure en een half in totaal met hierdie program gaan, gaan ek vandag afsluit voordat ons een uur voorbij het ei. Maak my hart seer. En vooral nou juist omdat het Marcel is wat ons uh, so bykie moet afskeep maar ek hoop ek het alles genoem waar oor ons gesels het. Nou ek vertrouw julle dit vir Marcel geniet soos ek ook self gedoen het en dat julle naom sal luister op die sociale media en al die snitte daar sal like en jylle positieve kommentaar daarby sal los. Onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien enige een bespreking wil maak van uh, funksies of enige ander optreders van enige van die kunstenaars wat in die uh, program optree, wees seker om my een e-post te stuur op. Ek is Ludwig Venter Live .co.z Nou Ludwig word gespel L-U-D-W-I-G Als amekaar, als kleinletters Ludwig Venter at live.co.z Of jylle kan my bel by 072-541-9803 En ek sy jylle in contact bring met die betrokke kunstnaars of hulle agente ek sal ook baie waardeer as die kunstenaar wat oplein onderhoude wat daarvoor beskikbaar is, vir een on onderhoud van so ongeveer 15 tot 30 minute, ek sien is nie veel nie, met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem my een oproep sal gee as my recording dan nou weer uitgesoort kan word, ek wonder wat is fout, ek sal uh, my rekenaar moet invat laat hulle vir my moet opsoek en uh, uh, uh, die mense moet my dan kontak op my sel nommer 072 5419803 nou, tot volgende week is dit ek Ludwig Venter wat sê loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens ek sê, see you leiders alliguiters ek speel uit met Marcel Delmeide sy niets te uittrekking en dit is wat ek nou net vir julle gesê het waar hy vandaan kom, iemand anders en lekker luister en doen wat julle geniet geniet wat julle doen cheers veredes is droom verlore joue val somerliefde blou die desember son sak oor die water deur elke venster wat ek opsoek na jou